не знали іменника «п'янка». Вони знали тільки прикметник «п'янкий» із наголосом на останньому складі. У повітрі стояв густий п'янкий запах квітів – баш. А ця так таки п'янка з живих уст. Російським п'янство «п'янка» відповідають українські «п'ятика». Згадую, як Степан Кишук а цього Юхима, правильно о цьому Юхимові, за неробство та пиятику гострим словом дорікав Жорхович. Гульня, без нього й гульня не гульня, Шевченко. Дудліш, та годі вам, другий день дудліш у хаті трива, з живих уст. Рицар чи лицар Не тільки в сучасній українській художній літературі, публіцистиці і перекладах, ба інколи також у наших класичних творах натрапляємо на слова рицар, рицарство, рицарський. Кругом усе старе рицарство розставало, панасмирний. Старий дуже поважав його за незвичайне рицарство і військову обізнаність. Ле, усі вони ревно берегли чистоту рицарської крові свого далекого предка, Сапко. Проте більшість наших класиків, починаючи від Котляревського, давала перевагу словам «лицар», «лицарський», як то з діда-прадіда вимовляв наш народ. Читаємо Вениїді Котляревського там лицар всякий порубійко. Товариш він низ сказав Не все вперед, назад дивися, ти з лицарства глуст потеряв. Силач козак лицарковатий. Бачимо Марко Вовчка. Такий же то виріз козак з нього хороший щодо коня, щодо зброї, щодо звичаїв лицарських. Не іншого, а тільки цього слава додержувався Шевченко. Громада вибрала гетьмана, приславного лободу Івана, лицаря старого. Те саме знаходимо Франка, хіба ж так чесний лицар нападає, Таких прикладів із нашої класики і фольклору можна навести ще багато, але мимоволі виникає питання. Чи є потреба в існуванні двох паралельних слів, що мають різний звук, але однакове значення? Дехто вважає, що слово «лицар» слід застосовувати тільки до людей української національної належності, а в інших випадках більше пасує, мовляв, слово «рицар». Навряд чи є потреба в такому нетривкому правилі, що вносить плутанину, тим більше, що воно суперечить нашій мовній традиції. Шевченко називав і кавказських горян лицарями. І вам слава, сині гори, криго його куті, і вам, лицарі великі, богом незабуті. Не вагалася Леся українка послуговуватися цим словом, пишучи про шотландців, Шотландське лицарство – усе пішло служити в англійському війську. З цього можна зробити висновок. Краще скрізь у всіх випадках користуватися тільки давнім українським словом «лицар», що прийшло в нашу літературу з уст народу. Ріка і річка Дехто помилково думає, що різниця між словами «ріка» і «річка» полягає в розмірі позначуваних об'єктів. «Велика» зватиметься «рікою», «мала річкою». Насправді це не так. Українським відповідником до російського слова «ріка» є «річка». Під горою лисніли, як блакитна емаль, широка річка – панч. Від цього іменника походить і прикметник «річковий». «Слобода наша над самою Лукою річковою, На п'яти горах стоїть кредяних». Марко Вовчок «Маленька річка називається невелика, невеличка річка».